Крейслер висловив Абатові свій неабиякий подив з приводу почутої від нього історії і зробив з неї висновок, що чудо, мабуть, сталося в новітні часи. Отже й ви, мовив абат тихим, ласкавим голосом. Отже й ви, любий Йоганнесе, дотримуєтесь тієї безглуздої думки, що брама небесної ласки тепер зачинена. Ніби співчуття і милосердя в постаті святого, до якого відчайдушно звертається в скруті людина, охоплена страхом загибелі, більше не ходять по світі, щоб явитись стражденному і принести йому спокій і втіху. Повірте мені, Йоганнесе, чудеса ніколи не припинялися, але людське око засліплене гріховним безбожництвом. Воно не витримує неземного сяйва неба, тому не може пізнати ласку всемогутнього, коли вона ознаймує про себе видимим знаменням. А проте, любий мій Йоганнеса, найпрекрасніші, найбільші чудеса стаються у потаємній глибині людської душі. І ті чудеса вона повинна ясувати як може словом, звуком і кольором. Отак От і той чернець, що намалював картину, чудово ясував чудо свого повернення. І так, Йоганнесе, я кажу про вас, і ці слова йдуть у мене з самого серця. Так ясуєте ви з глибини своєї душі могутніми звуками прекрасне чудо пізнання вічного, найчистішого світла. І те, що ви здатні це зробити, хіба не благодатне чудо, яке всемогутній явив для вашого спасіння. Абатові слова якось дивно схвилювали Крейслера, і, що рідко з ним траплялося, сповнили глибокої віри в свою творчу потугу. Він аж затремтів з радості і втіхи. Весь цей час. Він не зводив очей з чудової картини, але, як звичайно, буває, особливо тоді, коли вся наша увага звернена на світлові ефекти переднього і середнього планів, як у цьому випадку, і ми лише згодом відкриваємо постаті на темному задньому плані, Крейслер аж тепер помітив постать чоловіка в широкому плащі, що поспішав до дверей. Тільки один промінь з того сяйва, що оточувало небесну царицю, падав на меч у руці чоловіка. Певне, це й був убивця. Тікаючи, він озирнувся назад і на обличчі його проступив вираз безмежного жаху. Крейслера, ніби вдарила блискавка. Коли в убивці він упізнав княжича Гектора. Йому здалося, що і юнака, який прокидався зі смерті, він десь хоч і мимохідь уже бачив. Якась незрозуміла йому самому нерішучість стримала його, і він не сказав про це Абатові, а натомість запитав, чи не псує йому враження від картини і не відштовхує його те, що митець помістив на передньому плані, Хоч і в затінку речі сучасного побуту, і, як він щойно помітив, одяг юнака, тобто себе самого, в сучасне вбрання.